și în și pe pământ, el mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând programul 218 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este un mare har pe ascultători care ni se face din partea lui Dumnezeu, că și astăzi ni se poate aduce din nou vestea bună a Evangheliei. În cadrul unui studiu pe care îl parcurgem împreună asupra Noului Testament, ne aflăm astăzi în fața Evangheliei după Matei, capitolul 25, studiul de astăzi va începe cu versetul 10. Înainte însă de pătrundere în textul lecțiunii anunțate, haideți să facem o incursiune în timp în istoria creștinismului, să aflăm ceva vești despre frații noștri, ale căror jertfe sau au aliniat mărețe jertfe a Mântuitorului, ca să poată deschide drum Evangheliei până la noi cei de astăzi din veacul 20. Era pe la anul 167 când subdomnia lui Marcu Aurelius a dezlănțit o cumplită persecuție împotriva creștinilor în Asia Mică. Policarp și Ignațiu au fost ucenici ai apostolului Ioan. Despre Policarp se spune că a fost rânduit ca episcop al Bisericii din Smirna de către Ioan. Se prea poate deoarece apostolii erau puternici la slujba de numire a episcopilor. Istorisirea martirajului acestui brav creștin este mai lungă decât timpul nostru, ne-ar permite să o prezentăm în întregime, de aceea ne-am ales numai un fragment din relatarea respectivă. El se afla la venerabila vârstă de aproximativ 95 de ani. Fiind rugat stăruitor de frații care îl înconjurau, a rămas pentru o vreme ascuns, ferit de cei care îl căutau, la un moment dat însă s-a predat voiei Domnului și s-a lăsat prins ca să fie dus la execuție. Astfel, aflând că au fost deja trimis soldați pentru prinderea lui, el a rămas liniștit și, după sosirea soldaților, a poruncit să li se dea să mănânce și să bea, apoi a cerut să fie lăsat o oră liniștit pentru a se ruga. Cererea fiind ascultată, s-a retras într-o cameră sus unde s-a rugat, zice scrisoarea pe care am amintit-o, pentru toți cei pe care îi cunoscuse, mici și mari, vrednici și nevrednici și pentru toată biserica din lumea întreagă. Inima îi era așa de plină că au trecut două ore înainte de a-și termina lui fierbinți. Cei ce aveau să-l conducă în oraș îi spuseseră totuși să vină. Supunerea de săvârșită, blândețea sa, vârsta înaintată și înfățișarea lui plină de respect au făcut o adâncă impresie asupra păzitorilor lui. Ținând seama de bătrânețea lui, l-au urcat pe un catâr și l-au dus în oraș care era plin de lume. În timp ce treceau pe străzi, au întâlnit pe Irod, primarul orașului care era întrăsură împreună cu tatăl său. Amândoi cu o părută aparență de respect, au invitat episcopul prizonier să se urce între ei și au început, prin cuvinte frumoase și făgăduieli, să-l clatine din statornicia sa. Ce rău găsești, bătrâne, ziceau ei, dacă spui și tu, doamne cezar, sau numai să aduci niște jertfe idolilor văzând că silințele lor sunt zadarnice, au schimbat vorbele dulci în insulte și mâniați au zvârlit pe bătrân jos din trăsură. Policarp, deși strivit prin căderea sa, și-a urmat drumul condus de paznici, fiind dus în fața proconsulului. Acesta, înduioșându-se de vârsta lui prea înaintată și de slăbiciunea lui, a încercat să-l convingă de a nu răspunde când se va striga numele, dar Policarp a refuzat să se slujească de un astfel de mijloc pentru a scăpa de chin. Ei bine, îi zise proconsulul, jură pe sufletul lui Cezar și zi, n-avem deloc a face cu ateii. Creștinii erau acuzați că atei fiindcă nu se închinau zeilor mincinoși. Bătrânul își plimbă încet privirile asupra mulțimii furioase care umplea amfiteatrul, apoi mișcându-și mâna și piciorul spre cer, a strigat, n-avem deloc a face cu ateii. Jură, zice proconsulul, gândindu-l că îl va îndupleca, bleastă-mă pe Hristos și-ți voi da drumul. Iată, sunt 86 de ani de când îi slujesc, răspunse curajosul episcop în timp ce un surus îi lumina fața, și nu mi-a făcut niciun rău. Cum să-l blestem eu pe el, regele și mântuitorul meu? Pentru faptul că a rămas neclintit după ce l-a amenințat că îl va arunca la fierele sălbatice sau îl va arde perug, proconsulul a poruncit unui crainic să strige de trei ore în mijlocul circului. Policarp a mărturisit că e creștin. În cartea din care am citit cele de mai sus, sunt redate cu lux de amănunte toate supliciile la care a fost supus acest brav creștin și felul cum și-a dat el viața ca mărturie pentru Hristos. Însă noi, din motive de timp, ne oprim aici, admirând cu mult respect curajul acestui credincios. De altă dată, și de altădată, și-au dat întreaga lor viață pentru Hristos. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm ca din mesajul de astăzi, să lăsăm să pătrundă în noi lumina Ta care cercetează, să recunoaștem, Doamne, starea în care am ajuns de căldicei, starea în care am ajuns că nu ne mai deosebim aproape cu nimic de lume și fiind transformați prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să trăim o viață demnă de numele Tău, să trăim în lume, dar să trăim viața cerului, să trăim în împărăția satanei, dar să trăim după legile împărăției tale cele minunate și sfinte. Te rugăm aceasta, nume, scump și drag al Domnului Isus Hristos. Amin! Cum coborâ Că și afli, nu voi și acum spre. și ei închisă în suspinua acelei ore, El află că i a se Pentru-un pung de mandragore. Pentru-un pung de mandragore, El află că i a se Într-un pung de mandragore O asemeni către tine În miresme de narcisă Vine Domnul Sfânt și află ușan închisă, ușan închisă și în loc să ieși în cale Să-i lași gândul să-l adore Tu te ascunzi de prințul slavei Pentru-un pumn de mandragore Pentru-un pumn de mandragore Tu te ascunzi de prințul slavei Vai ce trist! Rahela s-a lipsit de soțul ei scump și iubit pentru un snob de buruieni. Dar mătem tem, mei, că n-am putea compara nici măcar atât, nici măcar ca un snob de buruieni față de iubitul ei. Nu merită lumea aceasta față de Domnul Isus Hristos. Aceia care l-au cunoscut cât de cât pe el vor spune cu toată tăria: într-adevăr, așa e. Iubiți ascultători, să ne îndreptăm către textul lecțiunii noastre de astăzi. Așa cum v-am anunțat, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 25, din care ne începem studiul cu versetul 10. Sună felul următor. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa... Desigur recunoașteți toți aici că este vorba despre pilda celor 10 fecioare pe care Domnul Iisus o spune cu privire la vremurile din urmă și respectiv cu privire la vremea când va veni El. Prilejul pierdut iubiților nu-l mai întâlnești niciodată. Când a sosit clipa plecării vaporului, puntea se ridică. Cumpăratul își are vremea lui. Cine stă noaptea în piață ca să vândă? Ziua este timpul cel mai potrivit și pentru vândut și pentru cumpărat. Dar nici chiar ziua nu este totdeauna potrivit. Sunt anumite zile de târg când poți cumpăra liniștit tot ce vrei, dacă știi aceste zile. Fecioarele nechipzuite au plecat noaptea să cumpere și prin aceasta se vede că sunt nechipzuite. Evanghelia spune că mai pe urmă au venit, dar nu spune că au cumpărat. Tot ceea ce este în universul lui Dumnezeu și are vremea potrivită. Tot își are vremea lui. Și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui, scrie Eclesiastul. Semănatul își are vremea lui și seceratul își are vremea lui. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Dacă nu mergi din timp la gară, trenul se duce, nu te așteaptă. Dacă nu mergi din timp la piață, negustorii își vând marfa și pleacă. Tot așa e și cu mântuirea. Este o singură zi ziua mântuirii. La 2 Corinteni, 6 cu 2. Iar la Evrei 3 cu 15 spune, astăzi, dacă auziți glasul lui Nu vă închetreți nimile, Ziua Mântuirii. Aceasta este ziua în care oricine dorește să cumpere un de lemn, vin, lapte, ale fie pentru ochi, aur, curățici, haine albe, toate poate să-și le cumpere. Liniștiți că totul se găsește din belșug. Magazinul harului este deschis și nu trebuie bani. Pe ușa magazinului scrie, Mărfurile de aici se cumpără fără bani și fără plată. Cu o condiție însă. Să vinzi tot ce ai avut până aici, să-ți descarci magazia de tot ce este vechi, ca să o poți umplea cu marfa cea nouă a Harului. Este o zi și apoi urmează o noapte. Noaptea nu se face nicio lucrare. Nu se vinde, nu se cumpără, nu se seamănă, nu se seceră. Noaptea se doarme, se așteaptă și se veghează. E noaptea din urma veacului, când mirele este așteptat din clipă în clipă, nu se mai poate cumpăra nimic din cele ale mântuirii. Ușa magazinului Harului este închisă. Mulți se vor trezi, dar va fi prea târziu. Astăzi, după cum spune Scriptura, e ziua mântuirii. Să nu amânăm, ci să ne grăbim să cumpărăm acum, căci vine noaptea. Dar nici în noaptea păcatului și a necredinței din inimă nu se pot cumpăra darurile Harului. Orice suflet care nu-și ține fereastra vieții deschisă spre soarele dreptății, trăiește într-o noapte neagră, în această noapte nu poate fi bucuria mântuirii și nici a adevărului. Spune Domnul Iisus că pe când se duceau să cumpere un delem. Încă un gând cu privire la aceasta. Negustorii care vând, Pot fi și încercările, suferințele și vrăjmașii de tot felul prin care Dumnezeu ne-a învățat răbdarea și iubirea. În clipa când se va face strigarea e prea târziu. Negustorii, adică încercări, suferințe, necazuri, nu mai sunt. Dar oricât de multe gânduri s-ar naște din adâncirea cuvântului lui Dumnezeu cu privire la pregătirea noastră pentru întâmplinarea Domnului Iisus, noi știm un singur lucru. Adevărata pregătire este aceea despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel în Filipen 3,9, zice el și să fiu găsit în el în Hristos sau la Coloseni 2,10 căci în el avem totul de plin continuându-și pilda Domnul Iisus în versetul 11 din 25 spune mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis Doamne, Doamne deschide-ne știți dacă n-ai făcut la timp ceea ce trebuia să faci, degeaba vrei mai pe urmă. Lumina trebuie să o ai în față și nici de cum în spate. Gândirea trebuie să meargă înaintea faptei, nu fapta înaintea gândirii. Cum s-a amintit și la versetul 10, există o vreme pentru orice lucru. Mai pe urmă, adică după ce a trecut vremea, degeaba te mai trude să faci lucru care trebuia făcut atunci. Când ușa harului se va închide, zadarnic vor striga oamenii, Doamne, Doamne, deschidene, ne căci nu se va mai deschide. Zadarnic încearcă oamenii fireși astăzi să deschidă ușa tainelor adevărului duhovnicesc, căci ei nu o pot deschide. Numai cei care au devenit duhovnicești prin nașterea din nou pot intra. În Sfânta Cartea lui Dumnezeu se vorbește de mai multe ori despre deschideri. De fiecare dată însă, înaintea deschiderii, se arată în mormântarea firii vechi sau zdrobirea ei în vreun fel care Prima deschidere a fost deschiderea cerurilor la botezul Domnului, botezul fiind socotit o, o icoană în mormântării firii vechi și începerea unei noi vieți cu o nouă activitate. A doua deschidere a fost deschiderea ochilor celor doi ucenici care mergeau spre Emaus după ce mai întâi le-a fost zdrobită vechea și falsa concepție despre Domnul Isus prin deschiderea Scripturilor. Orice deschidere spre cer, spre adevăr, spre viață, cere mai întâi renunțarea la vechea existență. Oamenii de pe vremea lui Noe, dacă ar fi renunțat la viața lor de păcat, li s-ar fi deschis ușa Harului Salvării. Nevrând însă să asculte, ușa mântuirii li s-a închis și ei au pierit când timpul în care ușa mântuirii era deschisă a trecut și ușa s-a închis, nici Dumnezeu nu mai deschide. Ca să aflăm atunci ușa Harului Fericirii Veșnice deschisă, trebuie să intrăm acum prin ușa cea strâmtă a crucii și să mergem smeriți pe calea cea îngustă până la capă. Fără cruce nu intră nimeni în împărăția lui Dumnezeu. Crucea deschide ușa ei. Nu există altă posibilitate. Dacă ar fi, ne-ar fi arătat-o Domnul Iisus. El însuși a mers pe această cale, de aceea a aflat cerurile deschise. Și cine calcă pe urmele lui, va ajunge unde a ajuns el. Cine își deschide acum inima ca să primească pe Domnul Isus ca mântuitor, va găsi atunci ușa deschisă la camera de nuntă, unde va întâlni pe același mântuitor, dar de data aceasta în calitate de mire. Domnul Iisus ne arată în versetul 12 răspunsul pe care l-au primit aceste fecioare neînțelepte și spune Dar el, drept răspuns, le-a zis Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Dacă n-ai intrat cât a fost ușa deschisă, rămâi afară. Și cei de afară nu sunt cunoscuți, nu mai pot fi cunoscuți. Numai prin jertfa de pe Golgota devenim cunoscuții lui Dumnezeu și ne cunoaștem și unul pe celălalt. Nu vă cunosc, va fi răspunsul. Ce grozav răspuns! Deși erau și ele fecioare, aveau și ele candele și făceau același lucru ca și celelalte, totuși era o mare deosebire între unele și altele. Cele cinci fecioare înțelepte se deosebeau de cele cinci fecioare neînțelepte prin faptul că aveau lumină. Ele luminau drumul spre casa Mirelui ca toți cei poftiți la nuntă să nu se rătăcească. Nu poate fi slujbă desăvârșită, mai plăcută și mai dorită de Domnul Isus, și nu poate fi așteptare și întâmpinare mai fericită ca și lumina. Cine luminează prin trăirea lui, acela dovedește dragoste ascultătoare față de Domnul, cât și milă și bunătate față de oameni. Fecioarele nechipzuite nu erau cunoscute de Mire, pentru că nu aveau lumină. Lumina este semnul după care ne cunoaște Domnul, dar nu numai El, ci și lumea ne cunoaște că suntem mai Lui. Nu vă cunosc! Va zice odată Domnul Iisus tuturor celor care vor aduce dovezi că au mâncat la masa Lui, că au prorocit, că au făcut multe minuni în numele Lui, dar care nu au avut lumina trăirii Lui în viața de pe pământ. Nu vă cunosc ca fiind ai mei rupți din mine, voi care n-ați avut viața mea, căci cine e născut din mine este ca mine, după cum cine e născut din soare este ca soarele și anume, lumină. Nu vă cunosc ca ai mei, chiar dacă ați umblat cu lucrurile mele. Ați lucrat în lucrarea mea, ați studiat cuvântul meu, l-ați spus și la alții, dar n-ați avut Duhul meu, n-ați avut felul meu de a fi, n-ați avut milă față de cei sărați și nevoiași, n-ați umblat după lucrurile de sus și după binele celorlalți. Eu sunt dragostea care s-a jertfit pentru vrăjmași și care n-a căutat niciodată folosul său. Voi ați iubit numai pe cei care v-au lăudat și care au împărtășit părerile voastre personale. Pe ceilalți ați urât, sau dacă nu i-ați urât, ați fost reci și indiferenți față de ei. De aceea nu vă cunosc ca și cum ați fi ai mei. Voi ați avut candele și vase dar n-ați avut un delemnul dătător de lumină. Iubiților, cine nu are astăzi în el lumina lui Hristos, nu va avea nici în ziua venirii lui și deci va rămânea în întunericul de afară. Ca să ne cunoască Domnul atunci, trebuie să-L cunoaștem și să-L recunoaștem noi mai întâi acum. Și să fim acum cunoscuți de el ca și răscumpărați ai După pregătirea pe care o facem acum pentru întâmpinarea Mirelui, după podoaba Luminii din viața noastră de acum, ne va recunoaște El atunci, în ziua Venirii Lui. Ferice de cine se pregătește cu adevărat acum, în fiecare zi. Domnul Isus. Încheie pilda aceasta în versetul 13 cu un avertisment care ar trebui să ne atragă toată luarea noastră minte, să-l ascultăm. Vegheați dar, căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Se știe bine că dorința de a ști ziua și ceasul venirii Fiul omului este firească. Un om duhovnicesc nu se frământă cu astfel de gânduri, căci pentru el trăirea cu Hristos este permanentă și tot ce face este ca și când Domnului iubit ar veni în clipa următoare. Grija lui de căpetenie este simplă și anume să fie totdeauna gata. El este ca soldatul care privește la comandant, ascultând cu atenție ordinele lui, fără să se întrebe când se va sfârși lupta. O fetiță spuse mamei sale odată, Mă, Mico! Azi am avut la școala de duminică istorisirea cu înălțarea Domnului Isus la cer și profesorul a spus că Domnul Isus va veni iarăși, dar nu ne-a spus când. Asta nici nu trebuie să știm, răspunse mama. Pentru ce nu mă, Mico? Bine, fata mea, dar de ce ai vrea să știi acest lucru? Micuța se uită zâmbind la mama ei și nu știa ce să răspunde. Înțelegi tu acum care este pricina? Îi zise mama mai departe. Ce ar fi dacă ar veni mâine, spre exemplu? O, oh, mămică, acum știu să fim totdeauna gata. Binecuvântată este vegherea și așteptarea necurmată a venirii Domnului. Ce poate fi mai folositor ca aceasta pentru trăirea unei veți sfinte? Vorbind despre veghere, un sfânt francez spune așa. Pentru trăirea virtuților nu este nevoie de a fi veghetor la toate totdeauna. Asta ar încurca prea mult gândurile și simțămintele noastre. Umilința și dragostea sunt principale, toate celelalte sunt legate de ele. Trebuie să vă mențineți numai în acestea două, una cea mai de jos, cealaltă cea mai de sus. Păstrarea întregii clădiri depinde de temelie și de acoperiș, de umilință care e cea mai de jos și dragoste care e cea mai de sus. Dacă inima este obișnuită în acestea două, nu va avea greutăți nici în celelalte. Acestea două sunt mama tuturor virtuților. Virtuțile le urmează după cum puișorii merg după cloșcă. Încheia citatul. Toată slăbiciunea creștinismului este faptul că nu mai veghează. Este mult timp de când a pierdut acest adevăr de preț venirea Domnului și din această pricină viața de curăție și frumusețe duhovnicească a devenit atât de palidă, încât nici nu se mai cunoaște. Inimii firești nu-i place adevărul despre venirea Domnului pentru că ea este urmată de judecățile cele mai mari despre care scrie Cartea Apocalipsei. și nu-i place iarăși pentru că îi convine să trăiască fără grija sfințeniei. Să nu îngrămădim în mintea și în inima noastră gândul amânării trăirii în neprihenirea cea adevărată pentru că aici este toată truda diavolului. Când îngăduim amânarea, odată cu ea vin toate păcatele. Fiul omului vine în clipa când nu vă gândiți și moartea la fel. Să fi gata. O veche carte scrie așa Moartea nu va veni astăzi. Falsă asigurare. Ea va veni în ceasul în care eu nu voi ști și nu va putea fi înduplecată. Un înțelept evreu pe nume Hile spunea Să nu spui voi învăța atunci când voi avea răgaz căci poate nu vei avea niciodată răgaz. Vegheați dar ne îndeamnă Domnul Isus căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Fiul omului, Domnul Isus va veni. Acesta este un adevăr de mare preț, până de vie pentru cei care îl așteaptă. Da, venirea Domnului Isus este sigură. Fie că oamenii vor să creadă sau nu, ea tot va avea loc. Și nu este departe timpul împlinirii acestei făgăduințe. Dragul meu, tu o aștepți? Să știi, nu desfințezi un adevăr prin faptul că nu vrei să-l primești. E mai bine să mergi la pas cu adevărul, căci mergând împotriva lui, vei fi zdrobit. Tăvălugul adevărului strivește pe toți cei ce stau în cale. Să gândim ceva mai mult la însemnătatea undelemnului despre care s-a vorbit în meditațiile dinainte. S-ar părea că este numai o mică deosebire între cele zece fecioare. Mădularele bisericii se aseamănă mult pe din afară, totuși între ele este o deosebire mare. Unii sunt înțelepți, alții nechipzuiți. Această deosebire se vede în faptul că au sau nu au un delem. Trebuie să am Duhul Sfânt și ungerea Lui care mă ține în adevărat Lumină de Sus. Este El al meu? Nu toți oamenii religioși au Duhul Sfânt, nu toți sunt născuți din nou. Cei care au Duhul Sfânt, seamănă cu Domnul Isus au felul Lui de a fi. Ei trăiesc cum a trăit și El, în dragoste, milă, și umilință. Să gândim la venirea mirelui. Poate că trebuie să aștepți mult până vine Domnul Isus Hristos. Viața aș merge cursul ei ca de obicei până când la miezul nopții se aude un strigăt. Fămă, Doamne, veghetor, pentru ca venirea ta să nu mă găsească dormind, ci gata pentru a te întâmpina. Să gândim la ușile închise acum. Va veni o vreme când degeaba va privi cineva la Biblie și la Evanghelie pentru mântuire. Ele vor fi închise și nu vor avea nimic pentru om. Ospățul duhovnicesc va fi răpid de la ei pentru totdeauna. Doamne, ajută-mă să caut Harul și Duhul Tău la vremea potrivită. Amin. Iubiți ascultători, se încheie aici programul 218 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dar slavă Lui Dumnezeu că vremea Harului nu s-a încheiat încă. Cei ce nu L-au primit, să se grăbească să facă aceasta pentru slava lui Dumnezeu și fericirea lor. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului 218 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unei poezii scurte, un bun prilej de cercetare pentru oricine care nu l-a primit încă pe Domnul Hristos. Titlul acestei poezii este... Tu, acel ce auzi, tu, acel ce auzi cuvântul, oare te gândești acum că în curând aici în lume vei sfârși al vieții drum? Gândul acesta ce te încearcă vrea să facă să înțelegi ce viață te așteaptă după moartea ce-ți alegi. Dacă aici tu cauți slava celui care te-a creia, după moartea trecătoare vei fi viu cu adevărat. Însă dacă ție în viață glasul lui ți-a fost străin, după azi te așteaptă tristă noaptea veșnicului chin. Ah, alege nemurirea fericită cu Hristos până n-ai să ajungi în chinuri de unde în veci să nu fii scos. Iar noi, toți ceea care, prin mila lui, am ales deja pe Hristos, să facem această alegere zi de zi între el și lucrurile de jos. Amin. MULȚUMIT